но лише уговор, аби воно не було переспілим для Матвія, дов'ячував себе до такої степені полювання на цих нещасних, що потім він мог спокійно знову цілий рік терпіти, вичікуючи на новий садоводческий сезон. Одного разу його починають турбувати маленькі такі акуратні сліди, Жіночих тухвель таких, які йому тут ще ні разу не попадалися в руку. Такі, які можуть бути лише з юного существа. Бо существо старшого віку зроду не полізе в такому взутті в запрещенне місце. Вони є кругом, і кожні кілька днів повторюються, а вещественних доказів немає, по причині того, що вони вигляді яблук і виносімі з місця злочину, і звідки, і з найсортовіших дерев. Преступниця, наче, знала, з якого дерева надо брати плоди, а з якого, ну, їх не міг змитикувати Матвій, що ця загадка вирішається дуже просто, оскільки вона була навчена дуже добре лазити по деревах, Чим обриває сліди, таким чином недоступні вночі для собачого нюху. А тим часом скриватися в зовсім протилежному напрямку від посадки. Убивався Матвій, бо вірив, що жінки ніколи по деревах не лазять, бо вони ніколи свого часу не були для цього хлопцями. Він усиляв свою охорону. Пізнав, сліди є, а нарушительниці молодої, юної, при цьому каблукастої такої, нема. І ця загадка виявилася для нього набагато хитріша, ніж він привик. Так що усе це, похожим, стає на казку, де Іван ніяк не зловить свою жарптицю, яка похищає при цьому його яблука чародійні, до такої степені, що він поклявся перед своїм барбосом, щоб виливить хитрунку. І не лише виловить, але алеї. І... От він на обкладинці свого загального зошита пише нову мудрість. Лише бере її не з чужої книги, а за своєї лічної голови і складає графік нарушення тими каблучками сада, який точно совпадав з дежурствами поліклініки медсестри Таньки. Но він про медчасть ще не здогадався, а вичислив точно, коли неізвісна незнайомка точно прибуде до указаних дерев возобновлять свої дійстві. Ці дерева мали ту особливість, що їх Танька ще будучи школяркою під час нескінченних суботників і недільників безплатно вкалує на колгосп, чим прививає собі любов к труду і лично сама їх посадила, будучи дитиною меткою і любознательною, вона їх прищепила причому так вдало, що вони стали найсолодшими на весь колгосп. Одна Тіко біда, що дівчина по завершенні школи їздила в столицю поступати в той університет, де вчать на садоводку. «І навіщо тобі це?» – запитали її там. «Я селянка, у мене це в крові. Я дуже вдало посадила і прищепила сорок дерев, тому в мене така любов к труду. А докажи?» – не могла вона доказати. Бо привести і показати їм ті свої дерева вона не зуміла, і її отвергнуто. Да навіть якби вона і мисль допустила про надання університетів дерев у вигляді доказательств, то який бригадір із Матвієм її до такого дерева з лопатою підпустить? Що ти! То вона вище... Коридорної месестри в науці ніколи і не піднялася. Підіймалася вона вище і вище, по стовбурові туди, де вдень сонце найяскравіше просвічує плоди, от чого вони стають наливнішими за нижні, і, здавалося, випромінювали в темінь листя те денне тепло і світло. І так вона цим ділом, видимо, захопилася вся, що не щулася, як внизу виник жиловий чоловік. Ледве здержує при цьому свого лютого тіленка. Ну що, сука, тут ти попалася, чує вона.